الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Të binë Muhamediu dhe mbi familjen e tij dhe shokët e tij dhe ata që i ndjekin me mirësi deri në ditën e gjykimit. Amma ba'd. Të dashur vëllezër muslimanë, falënderimi takon Allahut të Lartësuar. Salavatet dhe salami qofshin i dërguar ton Muhamedit, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithat ata të cilët ndjekin udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër Allahu subhanahu wa ta'ala na ka bër mirësi të shumta dhe një nga mirësitë mëdha që na ka bër Allahu subhanahu wa ta'ala është edhe fakti që e ka përcaktuar lidhjen prind-fëmij. Na ka këshilluar që ta ruajmë dhe ta forcojmë këtë lidhje. Dhe nga ana tjetër ne ka paralajmëruar nga pasojat e mëdha et rënda që sjell kputja apo prishja e lidhjes prind-fëmijë. Që lidhja është një lidhje shumë e rëndësishme. Allahu subhanahu wa taala e ka bërë këtë lidhje sepse Pa një lidhje të tillë prind dhe fëmijë, jeta e njerëzit ndoshta bëhet e pamundur. Jeta e njerëzit nuk do të jetë e rehatshme, e beqajshme dhe e qetë, në rast se do të kputet lidhja prindërore, lind lidhja birësorre, lidhja prind fëmijë. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala të drejtën e prindërve ndaj fëmijëve të tyre e ka vlerësuar shumë. Allahu ulartuar i ka ngarkuar fëmijët me një detyrë madhore, e cila është respektimi i prindërve. Respekti ndaj prindërve ka përparësi ndaj shumë gjërave tjera në fenëton. Do të thonë ka përparësi ndaj shumë gjërash. Sikur një njeri të jetë Për balë dy gjërash, një i badeti që është na file, i badet vullnetarjo dhe tyrë, dhe respektimit të prindit, dëgjimit të prindrit, e ka për dhe tyrë që t'ja për parësi prindit. A i nuk mund të ta përmbush dhe tyrën që ka ndaj prindit në qoftë të se, i e përparsi gjërave të tjere të cilat nuk janë detyrë fetare për të kërëshi respektimit të prindit. Dhe posjelim një tregim të, të cilin në e ka rëfyre i dërguar ju në Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem që fletë për këtë fakt. E buhurre rëdhi Allahu anhu tregon se Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem ka treguar Nuk kanë folur që në djep vetëse tre fëmi. Do më thëmë vetëm tre fëmi djepi kanë folur. Dijet që fëmija në këtë moshë nuk fletë. Por tre kanë folur. Njëri për të të të thotë Muhammedi së Rallani Osema është hisaj. I dyti është e, një fëmi që dëshmoj për ndeshmerin e gjurejgjit. Gjërojë që i të regonë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem ishte një besimtar i mirë. Një besimtar që adhronë të shumë Allahun sëpëhanahu wa ta'ala. U tërhojsh në vetëmi ndërtojë një sinagogë, një manastirë të vogëlë prej balte dhe fillojë të i bënd të aty i badet Allahun të lërcuar. Mere me namaz, kjo të regonë që dhe e besimtarët para Ymetit ton kanë falur namaz për Allahun subhanuhu teala. Një ditë sh i shkon nëna xhurajit, i afrohet manastirit të tij dhe i thrat. Thotë ja xhuraj, o xhuraj. Xhuraji ishte duke falur namaz kuptohet që po falte namaz na file, namaz volnetare, jo të obliguashëm. Dhe në vetë vetë, tha, Allahumme ummi o salati, tha, akpele ala salati, tha, o zotim, që të bëj? Ti përgjigjem në nëstime, ti përgjigjem tjire saj, dhe thala namazin, apo të vazhdoj namazin? Vazhdoj namazin. Në në e priti pak e dhe u largua, vjen për sëri të nesimën, dhe i thratë, o gjurejqë, Gjurejgji po farë të namazë. Edhe prapë, sa në vetë vete, o zotim, ti përgjigjim thire së nënës, apo të vazhdojë namazën? Vazhdojë namazën. Në në apriti pak, Gjurejgji nuk i përgjigjit thire sësaj dhe largohet. Vjen ditën e të retë, i të retë, dhe ndodhi prapë e njëjta që, Gjurejgji vazhdojë namazën. Atëhera jo për një lutje këndër ti dhëtë Allahumme lehtu mithu hatta janë dhura ila vujuhil mu misat. Tha o oh Allah, mos ja merë shpirtin dhe risa të shohë fëtyrat e grave të përdalme. Fëtyrat e prostitutave. Qëndodhi më pas? Nëna e gjorejgji qëkon? Gjorejgji vazhdojnë të ibadetin. Benu Israelit filluat të flisnin për ibadetin kushtimin e matë që të regon të gjorejgjë për Allah, ndaj Allahot të lërcuar. Njeri që ishe tërhesh nga nga kështë e lanë kënë e shite kësaj bote ishe tërhesh nga njerëzit ishte duke ban i badetë Allahot të lërcuar në vetëmi. Por ka njerës të këshi. Dhe ka njerës të cilët duan që t'i prishë njerëzit e mirë. Nuk njëhen mirë kër shohë një femër të ndeshme një burë të ndershëm, një besimtarë që ja vëzronë Allahun, ruënë drejtët e veta, nuk u bom për të rrisit tjerve, dhe i është drejtuar Allahut e lërcuarë. Ka njërëz shpirt ligjë, që cilët nuk janë të knashim e të gjendje. Dhe bëjnë edhe planë për të prishu njërëzit e mirë. Që shë ndodhi? Filuan të flisni për ta. Një grua, që vlerësoj për bukurin e saj, mes tyre, një grua Do ta prish Djurexhin. Do ta prish imazhinin e tij. Dhe shkon dhe i ekspozon Djurexhit. E jesh për punë të turpshme. Djurexhi refuzon. Atëherë ajo shkon dhe kryen marrëdhënie të palishme me një bari i cili strehohej në manastirin e Djurexhit. Mbetet që të të zanë, e lindi i fminjën, dhe pas lindjës i thonë njërzit, me kë e ke i këtë fminjë, tha këtë e kam me gjuregjin. Njërzit nevrikosur shkojnë i shembin manastirin gjuregjit, e marrin me forcë, dhe bahën gati për datë dënuar. Gjuregjit o thotë, qkeni me mua, sa në ti ke bënë, Zina i moralitet me filan femër, ajo ka lindur dhe duhet dënohër se jeheshër si njëri i mirë, njëri i ndarshëm, por dole njëri i pistë, njëri i ullët. Gjorejgjë atë herë e thotë, ku është fëminja? Tha masilën i këtu, e s'ho dhe në fëminjen. Tha me lejonit e falë namaz. Filojit falët e namaz dhe ju lutë Allah që ta shpëtonë të nga kjo vështërsi. Pas nomazit i drejtohet fëmijës dhe i thotë: "Ja غلام من ابوك". Sa u dyard, ia i shef fëmijë por sa lindur. E thau thimi, kush është babai jot? Sa babai im është Bariu. Kur njerëzit dëgjuan fëmijën të flishte, kuptuan që kjo ishte një mrekulli. Ishte një gjë e jashtëzakonshme të dëshmoj një fëmijë por sa lindur për një rit ndarshëm, diçka e jashtëzakonshme. E kuptuan se Gjurejgji ishte njëri i ndarshëm, njëri i pastër, sa Allah hujë dërcuar, s'odhë një fakt, një argument për pastër ti dhe ndeshëmërin e ti, edhe e përshafuan, filluan të aputhnin, edhe i thanë dhëta kthejmë dhe njëherë, manastirin dhëta ndërtojmë prej ari, tha jo, kthejeni si që ishte prej balte. Ajo që vlën të theksohat këtu, dhe dhe më dhënë, arsujë e pëse e s'odhë këtë të regimë e në vend që dëgjonte nënën, vazhdoi të, të falte namaz. Namazi ishte një punë nafile. Nëse kur namazi është detyrë, duhet me kryer detyrën, qoftë nëse të ftojnë prindit për diçka. Por kur namazi është nafile, kur je duke bërë një punë nafile dhe prindi të fton të thret për të bërë diçka, atëherë duhet që me i dhon për barsi si saqë thot prindi. Duhet me dëgjuar prindin. Dherojse ishte duke fal namaz nafile. Nëna e thret për një hall drejën e prindit, prandaj ajo bën i lutje kundër tij dhe lutja e prindit pranohet. Tek Allahu subhanahu wa taala sigurisht e ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë. Dhe prandaj e zuri lutja e nënës, duhet bëjmë kujdes se hidhërimi i prindrit mund vëjë që prindi vëj lutja. Bëj lutje kundër fëmijës, ndoshta Allahu i lartuar pranon lutjen e tij dhe fëmia vështaj vuan. Nuk arrin njeriu që të të të respektojë prindrit ashtu siç duhet derisa të plotësojë tre kushte. Domethënë respektimi përindërvë, mirëbëria ndaj prindëve ka tre kushte, të cilat duhet i plotësojmë. E para, t'i japim përparësi kënaqësisë së prindit kundrejt kënaqësive vetjake, kundrejt gjërave që i pëlqejmë vetë ja përparësi prindërave kundrejt asaj që e pëlqejnë fëmijët, bashortja dhe të gjithë njerëzit. Prindi ka përparësi ndaj vetvetes, ndaj fëmijëve, ndaj bashortës, edhe ndaj njerëzve të tjerë. Në rast se prindi pëlqen diçka dhe vet pëlqen diçka, duhet me i dhënë përparësi asaj që pëlqen prindi. Nëse fëmijët pëlqejnë diçka dhe prindi pëlqen diçka, përderisa ajo që pëlqen prindi nuk bën ndeshme fenë Allahut, duhet me i dhënë përparësi A saçi pëlqen prindi kur ë prindrit pëlqen diçka dhe bashortja ka tekat ka dëshirat e saj duhet më dhon përparësi asaj që pëlqen prindi për sa kohë që prindi kërkon apo dëshiron diçka që nuk bie ndesh me ligjet e fesë e dyta duhet që ti respektojm prindrit për në të gjitha urdhrat e tyre çdo gjë që na për çilin na urdhëron prindi apo çdo gjë që e ndalojnë prindit duhet të, të heqim dorë prej saj. Ëh përveç nëse prindit urdhërojnë apo ndalojnë diçka që bie ndesh me mësimet e fesëme, ligjet e fesë islame. Atëherë, nëse prindi jep një urdhër, duhet zbatohet urdhri i tij. Nëse prindi ndalon diçka, ja ndalon diçka fëmijës, fëmia duhet të ndalohat prej saj me përjashtim të rastit kur prindi, urdhëron për të qka që është gjuna, apo ndalon të qka që është dhe tyrë. Në këtë rast, nuk ka bindin dhe prindit, sepse është gjuna. Në rast se njëriu nuk është baton urdhët e prindit, nuk e ka plëcuar kushtin e mirëbërjes, respektimin dhe i ti. Në rast se nuk e qdojnë për gjerove që ndalon prindi, për sërin, nuk e ka përmbushur kushtin e respektimit të prindit. Dhe kushti të retë, � tu japim prinderve gjithë shka që vërem se ata e kërkojnë apo e dëshirojnë, edhe pëse ata nuk ne e shprejhin me fjalë kërkesën apo dëshirën e tyre. Të mëthën nëse kuptonë se prindri i kërkonë të qka, dëshironë të qka, dhe ke mundësi të ja plëcojnë të dëshirë, apo të ja plëcojnë atë të kërkesë, edhe pëse prindis të shprejh me fjalë, duhet që me adhonë, me aplëcuat kërkesë, sepse vetëm në këtë mënyrë arrinë të arrin plëtsorë si që duhet mirëbërjen dhe respektin dhe e përindrëve, të kryrë si që duhet këtë detyrë. Dhe kur ti plëtsum një kërkes të përindrit, kur ti plëtsum një nevoj, nuk duhet që të mendojmë se pëj pëj mirë për kundra si të andimë si detyrën dhe e përindrit, diçka t'ilë. Dhe gjithësësit, edhe në shofës arrinë që të plëtsumë diçka nga kërkesat e përindrëve, duhet më ndojmë se ne nuk kemi arritë të tashflim detyrimi që kemi kashityrë, nuk i kemi plëcuar detyrimë si shduhet ndaj prinderve tanë. Një herë pega mesë, rëllohi osem, siku se ka trasmetuar Kaab ibn Ujë, rëdhi Allahu anhu, për rinëte me shokët e ti dhe kalon një burë. Shokët e pega mesë, rëllohi osem, me panë pan që ishte i fortë, i, fort, i gjallë për punë, Dosa si në i dërguar i Zotit, sikur ky njeri të ishte në xhihad në rrugën e Allahut, do bënte shumë punë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha: "In kana kharaja yas'a ala waladihi si gharen, fa huwa fi sabilillah." Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha: "Nëse shoh se kubur ka dal për të figuruar mirë të jetës për fëmijët e tij të vëngël, është në rrugë të Allahut. Dhe më thanë, është në pozitën e mujahidit në rrugë të Allahut. Ka shpëmlimin si luftëtarjë në rrugë të Allahut, subhanëm vëtëala. In kene e khara gja jesha, ala e bëvajni, shejkhajni, fëhua fise vile la. Për sëri, nëse ka dalë për të siguruar mjetët e jetesis, për të bërë mirë për indërve, të thyër në moshë, është në pozitat e mujahit në rukë të Allahot. Merë si shpërblimi luftëtarit në rukë të Allahot. O in kene kharegja ala nefsi, ju hifëha fa hua fi sebil i la. Gjithashtu, nëse ka dal për të fituar që të mbaj vetë vetën në mëny që të mosket nevoj të lypë apo të fitoj pasurin në minut pandershme të mbahat në minut pandershme për nëse ka dal me fitu, me mbajt vetën, me ndeshmëri është si mujahit në rrugë të Allahot është si e që lufton rrugë të Allahot të lërcuar e në qëfëse ka dal për së e fashet botës për qitë men para njërzve aja është në rrugën e shejtanit këtë hadith e shënon atë tabarani fi ma agjimi hisselat E, në këtë hadith pejgamberi sallallahu alejhi wasallam athër ka përmendur se e, angazhimi për të siguruar mjetet e jetesës për prindit, për shpenzuar për prindrit, për të bërë mirë prindërve është ose ka shpërblim si shpërbimi i jihadit në rrugë të Allahut të lartësuar. Kjo është një mirësi shumë e madhe pra. Të dashur vëllezër, respektimi i prindërve ka një vlirë të madhe, ka një mirësi shumë të madhe. Ne duhet i respektojmë të dy përindrit, por nëna ka një vend të veçant. Dhe për këta rësye, shëriati ka përmendur vujtjet që hejsh nëna, dhe qëllim që ti tërhejsh dhe mendjen thëmijës për mërë shumë respekt në nënës për më shumë shëqërim të mirë ndaj nënës, për të bërë mirë më shumë nënës. Allahu Subhanahu wa Ta'ala thotë në Kur'an, Më wa wasëjnë lë insana bi walidejhi, hamëlet hu umuhu wahnena ala wahnin, o fisaluhu fi ameni, e nishkulli vali wa walidejke, i lejje lë masirë. Thotë Allahu lërëtuar, ne e kemi porositur njerë i unë që të shilët mirë me përindrit. Nëna e ka bartur dopsi pas dopsi e, dopsin që ka heqër gjatë, dhimje, dopsin, lodhin që ka heqër gjatë, shtatë zanis, por dhe dopsin, dhimjen dhe lodhin që ka pasë kur e, e ka lindur. Pastaj dhe dopsin e mundimin që ka pasë gjatë periodës gjithënjesë. Allahu lërcuar, pasi ka porositur, ka këshiluar, që njëriju të respektojë për indrit, ka përmendur dopsin, lodhjë dhe mundimin, që kalon nëna. Sepse, pse, për tërheqër vëmendje, se nëna ka një vend veçant. Duhet të respektojmë të dy për indrit, duhet rrëmë të, të drejtë atë të dyve, sile mirë me të dy, të bëjmë mirë të dyve, por nëna ka për parësi. Dhe nëna meriton më shumë, sepse ajo është lodër më shumë, ajo ka vuajtur më shumë. Pas taj nëna, dhe më shurin e ka më të madhe, lidhjen me thmijen e ka më të madhe, por edhe nga dhe më dhënë natyra e saj, si femër është më dobet, ka nevoj për më shumë kujdes, ka nevoj për shpenzim, sepse ajo dhe më zakonisht gratë, duhet që ndrojmë në shpijë dhe të mos dalin nga puna, do dalim, dalim për të punuar ose dalim për të punuar. Kështu ka nevojë për shpenzim. Ndaj Sheriati e ka tërhequr vëmendjen fëmijëve që të tregojnë më shumë respekt për nën, të bëjmë mirë më shumë në, nënëva. <clears throat> Nebur shkon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë Ja Rasulallah, men e haqqun nasi bi husni sahabeti. Tha ojë dërguare Allahut, qili për njerëzve meriton që të bëjë mirë më shumë, të gjendë më pranë më shumë, të shërbej më shumë, kush meriton më shumë. Pekambejë sallallahu aleyhi wa sallam, tha ummuk, tha nëna jote. Kale thumë më men, tha popas saj, tha nëna jote. Tha popasaj, tha nëna jote. Tha popasaj, tha babaj ytë. Këtë hadithë ka shënuar Bukhari dhe muslimi në dy sahihat e tyra. Pega me sër Allah një vësallem ka përmendur nëna në tri herë dhe në herë në katërt ka përmendur babën. Pra nëna meriton tre fishin e asaj që meriton baba. Pa dëshim që duhet të respektojnë babën, Sia të mirë me të, ti bëj mirë, ti shërbej, ti gjendeti pranë. Por nëna meriton më shumë. Ço është ajo që kuptohet nga ky hadith pe i pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem dhe janë edhe dy hadithe të tjera, të cilat e, flasin për këtë epërsi që ka nëna kundrejt fëmijës. Do ti do ti përmendin Inshallahut Taala në pjesën e dytë të këti emisioni, atajet do të shkëputën për pak momentet, do të këthejemi në pjesën e dytë, insha Allahot ala, për të vijuar me hadithet e, për qire ta ludova, por edhe me ndoj një qështja apo të regim tjetër që ka të bëj me këtë tem. Welhamdulillahi Rabbil Alemin. Elhamdulillahu, salatu wassalamu ala rasullillahi mabak, të dashë u vlejzër, ja ku u këthujem në pjesën e dy të këti emisioni, dhe do të vjojmë insha Allahu ta'ala me e, e, hadithë të tjera, të cilat flasin për e, pozitën e veçanë që ka nëna, për respektin e veçanë që duhet të të regojmë për të ndonë, se duhet të regojmë respekt për të dy prindrit, shërbëm të dyve, por nëna ka një bozit veçantë, dhe e, respektimi nënës ka një vlerë veçantë. Në i haddi jetët që në këtë rësmetuar Behz ibn Hakima, në biha gjeddi, përmendës e Muhammedis s.a.s. është petur, ja Rasulallah, men e barë, kale ummuk, kale thume men Kala thumë men e barë, Kala ummek, Kala thumë men e barë, Kala ummek, Kala thumë men e barë, Kala abuk, e bak, thumë al akrab, fel akrab. Pra, pejgameri sallallahu aleyhi ve sellem, si që përmendet në këtë hadith, shpërëtër, se kush me i tonë ma shumë, mirëbërje, mirësjelje, e a me sërë Allah, Vesellem, ka thënë nëna jote, shpjetur prapë, ka thënë nëna jote, shpjetur prapë, ka thënë nëna jote, dhe në të trajetën, kura shpjetur, ka thënë babaj, ytë. Edhe këj hadith, do më thënë, ashtu si ku se hadithi që e përmenda pak më parë, të regonë se nëna është gradën më të larë, do më thënë, për mirëbërje, për mirësjelje, për respektë, pas taj vjen babaj, dhe më thënë në qofë se do të bënim radhitjen e njerëzve të fisit, saj përket mirëbërë, e se duhet që të regojmë dhejtyre, e, nëna është në plantë parë, pas taj vjen babaj, pas taj njerëzve të fisit më i afërmi, e më i afërmi. Osamëtu i bën shurejkë, thot, isha bashk ose isha i pranishëm me pegamen sër Allahumë në haqën lam të mirës kur dikë kushe pjëti pegamen sër Allahumë se për këtë duhet shpenzonte kushe kisha përparsi në mirëbërje, në shpenzim dhe pegamen sër Allahumë i tha um muke thumë u e bak u uqë uh, tuke u e khak thumma adnak ka fi adnak fermi sallam fill mish e përmendin anon pastaj babain pastaj motrën pastaj vëllain e pastaj tha më të afërmin e më të afërmin përmendet në një transmetim se Musa alayhi salatu vesselam i ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala ya ja rabbi bima ta'muruni sa o zotim, për qëfar më urdhëron, për qëfar më porosit, Allahu lartuar, i tha, enta abuda Allah, vëllat tushrik, bi hishejën, sa ta adhrojshë Allah, mështë i bëshë oka ti, kale, o bima, sa pas kësa aj, për qëfar më urdhëron, kale, bivarit të tik, sa, të urdhëroj, të sidhësh mirë nënë, të i bësh mirë nënës, të i shërëbësh nënës, Kale uabime, thë po paskaj për qfarën, kale bivalit detik, thë për sërit për osis që të si dhe shmi më nënë, dhe të i bësh më nënës, i të shëbësh asaj, kale uabime, kale bivalit detik, thë po paskaj për qfarën, thë për sërit të për osis të urdhëroj që të si dhe shmi më nënë, për të theksuar, pra në këtë transmitim për mëndës e Allahu Lëtuar e ka urdhëruar musaj në alisë atës Duke di se sa i sa këtë është ai saktë është ky transmetim që rrjedh nga Musa al-Hatu sallallahu alaihi wasallam se duhet vetë për israeljatve, por gjithsesi ai ja përputhet me porosin që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Bihurerës, në hadithin e Behz ibn Hakim al-Nabi han jede, dhe në hadithin e Usame ibn Shurayk ku jepet parsi nënës, pastaj përmendet baba. Ëh nëna në hadithin e Bihurerës, në hadithin e Behz ibn Hakim al-Nabi han jede, ashtu më do 3 herë shkaktë rëndësisë madhe që ka respektimi ndaj nënës. Hasal al-Basri, Allahu mashruft, ka thënë, "Haqul validi a'zam, w birrul ummi alzam." Ka thënë, e drejta e për babës është më e madhe, por thot mirëbëria dhe mirësia me nënën është ma, më, do të thënë, është më e madhe, është më e rëndësishme dhe eh duhet që ket përparësi ndaj të tjerëve. Xnibur i thot Umran bin Khattab radiyallahu anhu, thot Un thot e respektoj aq shumë nënën, sillm aq mirë me të, thot saqë tashmë që është në moshë të thyer, tashmë që është e moshuar e endihmo, ndihmoj që të kryej nevojën. Në këtë mënyrë A, i. a e kam përmbushur respektin dhe i nënës, a mund quhem njëri që silët mirë me prindit dhe që quhet mirëbërës në i prindrëve, tha, jo, tha, edhepse e ndihmon nënën që ajo të kryoj nevojën, nuk e ke plëcuar detyrimin dhe i saj. Sepse, thotë, edhe në najote të ka ndihmuar dhe të ka shërbyer ty për të kryer nevojën kër ishe i voglë. Që që këtu thot jenim barabartë, por ka një ndalim, thot, ti të dëshiron që nëna të ndahat nga jeta. A që ka rritur nuk të mosh dhe ka nevoj për shërbim tjil, ti të dëshiron që ajo të ndahat nga jeta, sam parë kurse ajo dëshiron që ti të vazhdosh të jetosh. Zë do ta mbyll me një tregim, i cili nga seli imam Muslimu sahihun ati, ishte një burrë që quhej Uwais ibn Amir al-Qarni. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka folur për vlerat e këtij personi, për virtytë të tij të larta dhe njëra prej tyre është edhe fakti që ky njeri sillei mirë me nënën e tij ishte shumë i respektonte shumë nënën çfarë përmendet Umar bin Khattab radiyallahu anhu saher që vinte do të thonë një grup ushtarak apo vin forca nga Jemeni i pyeste sa është Uais al-Qarni apo jo sepse ajo vetëm kishte përmendur u kishte treguar se do të vinte Uais al-Qarni një njerëj që respektonte shumë nënën dhe njëherë vjen një grupë, i pyti Umeri është mësjushtë, uvejsi apo jo? Uvej, e, uvejsi tha po tha, ja, unë jam. Atër Umeri i pyti tha, jeti prej fisit morad, prej karnit, po tha. Tha, a kështë janë i smur me së mundjen e lebrës dhe i shëruar prej saj, po të kam betë, thot, vetëm sa një derhem, sa një pare argenti, pa, shë, pa u shëruar, tha po. Tha, Po, e ke nanën, tha? Po. Dhe, dhe ti ke respektuar shumë nanën? Dhe me respektojnë shumë nanën? Po, tha ju, unë respektoj nanën. Dhe normal, është përmerën dhe të dhe në transmitime se uvejsi për shkak të nanës nuk arriti që të bëndë të hijret dhe të takoj me pegamejës në të gjallë për Muhamedi s.r.a. Kështë e pranuar islamin kohën e pegamejët, kështë e besuar pegamejës, e ndishte islamin, mësimit e islam E, nuk arriti që të bënd të hidret me dine, të shpërngullje nga Jemeni për me dine në jetën e pegamejt sërë Allahumë, dhe të takuaj me pegamejt e kështu të fiton të lavdin e të qeni të shoki Muhamedi sërë Allahumë për shkak nënës sepse e, shikon të që e, qëndrimi pra nënës mjërësjelja me nënën shërbimin dajësaj ka për parësi ndajë vajtjes ndajë shpërngulljes nga Jemeni për Medinë ku ndodhi Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Por më pas Kohno me radhiyallahu anhu zhvendoset dhe bëhet pjesë e forcave ushtarake dhe Omer radhiyallahu anhu e pyeti pra për nanën sa se pejgamberi ka përmendur se ky njeri respekton nanën pothuajsa. Sa po Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka vlerësuar shumë dhe ka thënë do të vinë ujes el qarni dhe nëse do të takosh me të ta, kërko për ti që të kërkoj falje për ty dhe thot unë kërkoj për ti që të kërkosh falje për mua pra u meri kërko nga u e si u meri ishe shoki Muhammedus Vesem, dhe natë kohë ishe muslimoni më i mirë më i faqen e tokës kërkojnë për ti që me kërku falje Allahu të lartësuar dhe u e si kërkojnë falje Allahu të lartësuar për unë më i khatame pas taj u meri thot po nga e drejtuar dhe jam drejtuar për në kufe Atëherë Omer radiyallahu anhu thot do të shkruaj një urdhër që të kujdeset për ty, dhe shkroi një urdhër guvernatorit të Kufës që të kujdeset për ty. Ai tha, "Jo, zë, unë dua saqë të mos njihem mes njerëzve se kush jam." Ka njerëz që nuk punojnë që të duken. Ato i fam për të fituar emër të mirë, dëshiron që të jenë mes njerëzve. Punojnë punë të mira, të bëjnë shërbime, të kryejnë detyra fetare dhe Mos marr vesh kush për ta se kush jon ja, se çfarë bën, se si e se çfarë. Është rëndësishme shkon për në Kufë. Sa herë që vinte një delegacion nga Kufja, vinte një grup ulltarsh nga Kufja, Omer radiuallahu anhu i pyeste për Uaysin, se si është puna e tij, se si gjendja e tij, dhe dikush i tha që ai jeton në një gjendje të mjerëshme, është i rreçkosur. Omer radiuallahu anhu i thotë që pejgamberi ose më ka thënë kështu, kështu për të. Prandaj kush kash kërkonti që kërkoi falje për ty. Shkon dhe i thot Always, oh, kërko falje Allahu të larguar për mua. Uwaisi i thot e takova merin thot po, çfarë thas sa tha kështu dhe kështu. Uwaisi kërkon falje për këtë person. Njerëzit e morën vesh dhe filluan të shkojnë tek Uwaisi për të kërkuar që të lutej për ta për falje. Por Uwaisi radhiyallahu anhu kur pa shi pohapë, namë pohapë emri ti për po vështëdhën, iku dhe nuk e tako, nuk të takon nuk arrriti të takonte kush më këtë hadith e ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun e tij pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se këtë njeri pranoi lutjet tek Allahu se ky njeri kishte gërat tek Allahu do të thonë nga ky hadith pejgamberi det se ky ka qenë tabiaini më i mirë Oaisul Qarrî kush është arsyeja se ky silloi mirë me nën se ky i shërbente nanës se ky njeri i bënte bon mirë nanës së tij Prandaj fitohi këtë grad, ka qëtë lartë e ka lahu i lartësuar. Përmendet në librat e historisë, se muslimonët shkua në lufë për shtyrimi në edhe rebejjanit. Pjesës e kësaj ushtërie ka shen edhe uvejshel karni. Në këthime sipër, uvejshishë smurët. Njërësit e morën dhe filluan të, të, të, të mbanin, do më thënë, për të këthyre në vendin e vetë për të mjekuar mirë pos mundje ju rëndua dhe vdes. Kur vdes, filluën të mendonim për përgatitin për varosjen e ti, por, pa pritmas, shikojnë një grobë të hapur në formë varri, ujnë të bërgati, qëfinet dhe erën e mirë me cilën parfumoset i vdekurit dhe qëfinet e ti ë normalë që to ishin keramete, ishin gjëra të rëndësishme që Allahu i luturi kishte bë për Uaysin. Kështu e lan e çefinosën, e parfumosën me këtë erë në mirë. Pas kësaj, i falën namozën e xhenazës, e varrosën dhe e u nisën, por mbas jonisën tani të kthehemi edhe të shohim, domethën të vëjmë ndonjë shenjë te dalloi varrin e tij por kur kësë e nuk gjenë asë një gjurëm të varrit të ti. E lusë Allahum subhanahu wa ta'ala që ti bëjë të dobish me këto që të gjuham. E lusë Allahum lartësuar që të në i falë gjunahet, të në mëshirojë dhe të në bëjë përbanorve të gjenneteve të lartë. Alhamdulillahi rabbil alamin.